A szerző utószava Juttasd el az emberekhez, mert különben minden teljesen értelmetlen volt. Ezek voltak Igor utolsó szavai, legalábbis a felvételen, de miután befejezte az elbeszélést, mintha a szavakból is kifogyott volna. Nem tudom, mi ütött belé, de felállt és elment. Bevallom, ez kicsit rosszul esett. Mivel a találkozóinkon érzékeny, sőt, intim dolgokról, állapotokról is beszélt, megnyílt előttem, úgy éreztem, hogy bizonyos fokú bizalmas kapcsolat alakult ki közöttünk. Számtalan kérdésem lett volna még, de fel sem tehettem őket. Miután befejezte a történetét, megkönnyebbülten sóhajtott fel, mint aki teljesített egy számára fontos küldetést. Ez lehetett az egyetlen dolog, amit még fontosnak tartott. Felállt, mormogott valamit búcsúzóul, és elment. Még kezet sem nyújtott. Egyszerűen lelépett. Bár nem vagyok a világ legnyájasabb embere, ilyen hirtelen, érzelemmentes távozásra nem számítottam. Ráébredtem, hogy Igor csupán eszköznek tekintett egyfajta megafonnak, amivel kikiabálhatja a történetét a világba, hogy az kívánsága szerint eljusson az emberekhez. Semmi többet nem akart, nem alakított ki emberi kapcsolatot, szándékosan nyesegette vissza az ilyen hajtásokat mintha meg akarná akadályozni, hogy bármi is itt tartsa még. Nem akarok találgatásokba bocsátkozni, és nem akarok átmenni pátoszosba. pedig nyilván irodalmilag is hatásos lenne, ha azt sejtetve fejeznénk be egy ilyen történetet, hogy annak szerencsétlen elbeszélője véget vetett az életének. De ezúttal nem az irodalmi pluszpontokra hajtok. Annyit tudod csak elmondani, hogy Igor azóta nem jelentkezett, és az e-mailjeimre sem válaszolt. Megpróbáltam felkutatni, nem jártam sikerrel. Fogalmam sincs, mi lett a sorsom. 2015. június óta nincs hírem felőle. Ez a kapcsolat a jelek szerint végleg megszakadt, és így sajnos arra sincs lehetőségem, hogy valamilyen módon megtaláljam Miát. Neki csak a Becennevét és a Keresztnevét ismerem, Andreit vagy a történet egyéb szereplőit. Igor nélkül nem tudok eljutni hozzájuk, hogy megtudjam még róluk, ami megtudható. Csak utólag tudatosítottam, hogy állapotának romlásában nyilvánvalóan az is szerepet játszott, hogy ismét rákapott a drogra. Lehet, hogy a történet befejezése csupán a szétszuczolt agyának szüleménye volt. Utóvégre nem hozakodott előbizonyítékkal, egyáltalán semmit nem mutatott, ami ezt az elszállt sztorit alátámasztotta volna. Ugyanakkor fordítva is történhetett. Lehet, hogy valóban a tribe csokosztatrauma trauma miatt nyúlt ismét a droghoz. Nehéz megmondani, mi volt az ok, és mi az okozat. Az utolsó dolog, amit a lelkemre kötött az volt, hogy jutassam el a történetét az emberekhez. Kívánságát ezennel teljesítettem. Előre felhívom mindazok figyelmét, akik esetleges kutatásokba foglálnak, hogy a témában, a továbbiakban nem kívánok nyilatkozni, semmit sem fogok pontosítani, és semmit nem teszek majd azért, hogy bárkit bármiről meggyőzzek. Az egyetlen dolog amit az érdeklődők figyelmébe ajánlhatok. Egy szabad asszociáció, amely Igor elbeszélésének lejegyzésekor jutott eszembe. A történetből többször megjelenik a spirál motivuma. Különféle alakokban, például csigaház, élő spirálok. Ez a szimbólum az ős és ókori művészi vallási megnyilatkozásokban túlzás nélkül az egész világon fellelhető. David Louis Williams és David Pierce az Inside the Neolithic Mind című kötetükben figyelemreméltő hipotézist vetnek fel. Mint ismeretes, bizonyos megváltozott tudatállapotokban különféle geometriai alakzatok jelennek meg az ember előtt. A szerzők azonban azt állítják, elég gazdagon adatolva, hogy hét olyan alapvető alakzat van, amelyet adott állapotokban a világ minden részén észlelnek, és vélhetőleg a múltban is észleltek az emberek. Ezek az alakzatok gyakorlatilag telepítve vannak az agyunkban. Közéjük tartozik a spirális. Az egyebek között éjség, sok, kimerültség vagy ingermegvonás által kiváltott módosult tudatállapotokban éppen az izzó spirálok azok, amiket a környező felületekre projektálhatunk és a külvilág izzó alakzataiként észlelhetünk. A spirál motivuma azért is különleges, mert rendszerint közvetlenül az úgynevezett harmadik legmélyebb tudatszintre történő átmenet előtt jelenik meg. Nem egyszer fokozatosan átalakul egyfajta örvényé, vagy alagúttá, amely a túloldalra, azaz egy idegen, intellektuális és nyelvi eszköztárunkkal megfoghatatlan mentális világba vezet. Ebben az idegen, ispenetlen pszichikai dimenzióban és állapotban semmilyen logikai vagy lineális kapcsolat nem érvényes. Az elme és a személyiség megszokott struktúrája, szétesik benne. E síkok közötti átmenetet már az ókorban is úgy írják le, mintha áttelepülne az ember egy alagúton, vagy lyukba, kútba zulna. Vajon ilyesmi történt miával, aki előbb élő spirálokat, majd függőleges szakadékokat észlelt? Ilyen átmenet következménye lehetett az ő és Fischer, ha ezek az emberek ténylegesen léteztek személyiségének szétesése. Mindaz, amit a dologgal kapcsolatban szerettem volna elmondani, vagyis inkább tolmácsolni, ennek a kötetnek is szerepel. Nem fogok többet rugózni ezen a témán, a továbbiakban egyáltalán nem kívánok vele foglalkozni. Kérdésekre nem válaszolok. Nincs mit bizonyítanom, nem érzek késztetést arra, hogy kiálljak a leírtak mellett. Nem állítom, hogy ez a lejegyzett történet igaz. Tulajdonképpen Magam sem tudom, hogy mit gondoljak róla. Az olvasóra bízom, hogy megalkossa róla a maga véleményét. Nekem nincs több hozzáfűzni valom. József Karika